Різким рухом зняла серветку, якою був накритий комір моєї уніформи, і відвернулася з таким виглядом, наче я перестав існувати. Це видалося просто нечесно після таких поглядів. «Адміністратор забере вас у коридорі, почекайте там», – буденно повідомила вона, не повертаючись. Через кілька секунд, помітивши, що я не збираюся вставати, знову повернулася. Щось ще?» «Запитання!» – відповів я хрипкіше, ніж хотілося голосом. «Після шоу вам дадуть мокрі серветки, грим знімається дуже легко», – сказала вона і знову відвернулася. «Інше запитання?» Дочекавшись, коли вона знову подивиться на мене, цього разу трохи здивовано, я спитав. «Як вас звати?» Вона підвела брову, глянувши так, ніби вперше помітила мене в цьому кріслі. Її погляд знову ковзнув по моїх очах, губах і плечах. Але в ньому не було й тіні того тепла, яким відструмені в хвилину тому. Тільки легка, сповнена скепсисом цікавість. Ну, добре, чомусь сказала вона. Віра. Прізвище Ра. Віра Ра? Дуже смішний жарт. І такий оригінальний. Це з інтернету. Вона не відразу зрозуміла сенс мого нового дотипу, але потім несподівано всміхнулася. Добре, вважатимемо, що ви виправилися, а зараз у мене страшенно багато роботи.